Завмирає усе всередині, коли підходить до того старого будинку, а раптом, а раптом, в останній бачив її, коли оформляли розлучення. Тоді вона на зло йому прийшла як на свято. Струнка, вродлива, весела, натягла на себе щільну трикотажну сукенку, в якій вона знала, особливо йому подобалася, та рожева сукенка, хвилюючи, окресливала таємниці тіла, облягала кожен вигін грудей, стегон. І від однієї думки, що хтось інший торкатиметься тих таємиць, йому робилося холодно, а вона тоді навіть не дивилася в його бік. Світила очима, обведеними блакитними тінями на всіх, тільки не на нього, і він благав її подумки. Поглянь на мене, усміхнися, я тобі все прощу. Ти ще невинне дитя, ну поглянь же. І я схоплю тебе в обійми і не віддам нікому. Ми завершимо так щасливо, як ніхто ще не жив. Тільки поглянь. Вона не глянула. Тієї ж ночі він простояв під тим старим похмурим будинком, поки у високих вікнах великої отріпокої квартири не погасло світло, щоб, бодай, побачити її тінь. Проклятий будинок він не відпускав його, не хотів відпускати, і довго тоді горів своїми високими вікнами, ніби там за ними святкували якусь радісну подію, не відпускав він його не відпускав згодом уже десь через рік він їхав на таксі через нічне місто думав що все вляглося зашерхло пригоїлось біля нього сиділа красива жінка довірливо стискала його руку щось говорила тепло дихала йому в обличчя його полонило те хвилююче дихання бентежили Гіркаві пахощі парфум, а потім уже на розі Несторівської, недалечко від того проклятого будинку, він раптом попросив водія зупинитися, стромив йому в руку п'ятірку, попросив, щоб довіз даму, куди вона скаже, а сам вийшов з машини, не відпускав його цей похмурий старий будинок, не відпускав. Зрештою, там жила його дочка. Ніхто йому не забороняв з нею бачитися, і щотижня Клавдія Іванівна виводила надіру до під'їзду того будинку і, побачивши звіддалік муталіба, дівчинка бігла в його обійми, а Клавдія Іванівна щезала в під'їзді. Іринка ж не виходила до нього ніколи. Так було. «Завжди так буде і сьогодні». Він покрутив у руках коробочку і назепаму, потім закинув її в нижню шухляду столу, підсунув до себе телефон і набрав номер. Потяглися довгі гудки. Спершу муталіб здивувався, що номер не зайнятий, з'єднався одразу, тоді здивувався з того, що довго ніхто не бере слухавки, адже Клавдія Іванівна біжить на дзвінок, як на пожежу. Невже нікого немає вдома? І вже хотів покласти слухавку, як раптом звався незнайомий чоловічий голос. Алло! І Мотоліб зрозумів, що не туди потрапив. Він знову набрав номер. І цього разу Відповіли негайно, але відповів той таки незнайомий чоловічий голос, і все, що розповідав Опрещенко, знов промайнуло перед очима. Муталіб якийсь час не знав, що казати, потім набрався зухвалості і спитав з командирською зверхністю в голосі. «Товариш майор, так точно, чітко по військовому, Відповів чоловічий голос, та відразу ж ізбився, спитав з «А хто це?» «Генерал Іванов, як іде служба?» Бістягнув муталіба за язик. «Нормально», відповів товариш майор, відчуваючи, що хтось його розігрує, але й послати на хабо під три чорти, не наважувався, а раптом не розігрують». На його щастя, тут і вичерпалася муталібова зухвалість. Пора було припинити нерівну гру, хоч важко сказати, хто саме з них був у гіршому становищі. Скоріш за все, муталіб, отже пора припиняти дурну балачку. Треба покликати Клавдію Іванівну і попросити, щоб через півгодини Вивела йому Надіру. Але тут Моталіп подумав, що Клавдії Іванівни немає вдома. Якби була, то першою підбігла б до телефону. Довго ж не брали слухавку. Тут вона не дала б себе випередити не те, що майору, а й самому генералові Іванову. Отже, її нема вдома. І Надіри, мабуть, немає. Клавдія Іванівна забрала малу і пішла на свіже повітря, щоб не заважати молодятам. А раз так, то що тут питати і про що говорити? Муталіби теж не личить заважати людям розважатися у вихідний день. «Ну, якщо все нормально, тоді відпочивайте, товаришу майор», – сказав Муталіб. И поклав слуховку.